Мъдрост Разумност в природата Учителя беше в приемната стая сред млади хора и се отвори разговор, в който той наблегна, че трябва да се изучава природата. Всички прояви на природата са все резултат на разумните същества, които работят. Ние не трябва да търсим разумните същества вън от Бога, но вътре в него и трябва да търсим Бога в разумните същества. Защото всички наши хубави мисли и чувства са в зависимост от общата мисъл, която преобладава в космоса и която се разнася навсякъде. Ние сме били винаги във връзка с нея, но не сме съзнавали това. Например, като четем Евангелието и всички свещени книги, ние влизаме в общение с духовния свят, с неговите степени. Когато съществата ни говорят, трябва да бъдем отзивчиви. Когато слънцето изгрява, да го посрещнем. Да възприемем това, което то ни праща. Да се ползваме от мислите и чувствата, които идват в нас, при съзерцание на слънчевия изгрев. Разумните същества в природата, които ни помагат, са служебни духове, които са пратени да служат на тези, които ще наследят Царството Божие. Когато на Йоанна се яви ангел, той падна и се поклони и остана без сила. Ангелът му каза, не на мен да се поклониш, а на Бога. Без благоговение, с човешки похвати, човек не може да влезе в общение с духовния свят. Разумните същества трябва да знаят състоянието, което имаме, за да помогнат. Животът е велика музика и всички процеси, които стават в природата, се дирижират от разумните същества. Те са великите музиканти. Какво трябва да се разбира под израза Жива природа? Живата природа е съвкупност от всички живи, разумни души. Силите, с които природата се движи, са разумни същества. Неразумното е произлязло от разумното. В природата има закономерност, която е разумна, а не механична. Разумното управлява всичко и е абсолютно свободно. Външната страна на природата е механична, неразумна, но има разумни сили, които стоят зад нея. Ако туриш суха пръчка до бобово растение, то се обвива около нея. Има съзнание в боба. Разумната природа обгръща неразумната. Материята е само външен израз на духа. Разумното е извън материята, както разумното не е в колелата на машината. Всички неща са определени и са на мястото си. Онези, които са създали света, са били умни. Измени се времето, дойдат облаци, вятър, грамотевици и ние мислим, че времето е лошо, но то е хубаво. В облаците има разумни сили, които действат. Трябва да се различават горни и долни облаци. Особено важни са високите облаци с височина – 12, 14, 15 км. Те ясно изразяват действието на съществата, които работят в тях. В облаците действат служебни духове, които не са ангели, но са по-горе от човека в еволюцията. Наблюденията на облаците е полезно преди всичко в физическо отношение. Всяко нещо трябва да се разглежда в три отношения – физическо, духовно и божествено. Като се изучават промените на облаците във връзка с промените на времето, ще се добият метеорологични познания. В северните места има хора, които по облаците и по други признаци знаят пет месеца по-рано какво ще бъде времето. Напоследък се установи, че на голяма височина над земята има един пласт озон, който пропуща само дълги ултравиолетови лъчи. А не пропуща къси ултравиолетови лъчи, тъй като те биха разрушили всичко със своята сила. Каква разумност каква целесъобразност цари в природата? Значи, има една разумна сила, която бди над всичко. Съвременните учени се намират в крив път, ако смятат, че могат да завладеят природата. Тя не позволява да я владееш. Само разумният човек може да впряга силите на природата, защото той се съобразява с нейните закони. Никой не може да подчини природата, но трябва да се учи от нея. Намираме се в един организиран свят и мислим, че ние сме фактори и че ние уреждаме работите. И вследствие на това идват големи заблуждения. Природата наказва мързеливите и дава добри условия на тези, които са работили. Тя прави милиони опити и оставя най-хубавото. И днес прави своите опити. Например, на стоножката е турила много чифтове крака на паяка 8, на бозайниците 4, на човека 2. Природата дава сюжети за размишление. Една река изтича, съединява се с друга, и заедно се вливат в морето. Всякога превежда и е нещата в природата. Когато при възприемане на светлината се съсредоточиш в божествения свят, светлината ще ти проговори. Тя е жива. Докато всичко не оживее във вас, вие още не сте в правия път. Разумните същества творят всичко в света. На земята, ще изследваме методите за прилагане. За да се създаде земята, е трябвало мисъл. За да се създаде въздухът, е трябвало мисъл. За да изпраща слънцето, светлина и топлина, е трябвало мисъл. Хората отричат това и смятат, че ние сме единствените същества, които мислят.